Jocul cu moartea. Roman de Zaharia Stancu. Editura pentru literatură, București, 1962. Citește Sorin Costache. Acțiunea acestei cărți se petrece în toamna anului 1917, când o mare parte a României și aproape toate țările din peninsula balcanică se aflau cotropite de armatele imperiale germano-austriece. Căzusem în plasa poliției la o altă cu alți coate goale. Mă ținuseră închis într-un beci întunecos. Nu mă bătuseră. Nu-mi luaseră banii. Nu-mi luaseră nici măcar cuțitul cu teacă, de care eram obișnuit să nu mă despart niciodată. După trei zile și trei nopți, fuseseră-mi dați în seama nemților. Acum, acum era mai bine. Scăpasem de umezeala și de șobolanii beciului. Îmi venea să fluier de bucurie, însă nu fluieram. Tăceam. Și tăcând, mergeam alături de ceilalți arestați în cârd între baionete. Nu știam unde o să ajung, dar parcă știi vreodată când pleci la drum unde o să ajungi. Un flăcău de la noi din Omida, axente ursul găman, plecase într-o duminică dimineața călare pe calul lui Costeliv și Pintenog la Caravaneți, un sat pe jumătate bulgăresc, pe călmățui în sus, să stea de vorbă cu o fetișcană oacheșă, Pet cavan cu vene, cu care voia să se însoare. Călărea cu gândul în dorul elii. După ce trecuse de stănicuți, a țâșnit din lanurile de ovăz un iepure dolofan, gălbui și i-a tăiat calea. Pintenogul sperios a sărit pe neașteptate în lături. e ursul găman a căzut și a gâtul. În loc să ajungă la caravaneți, să stea de vorbă cu fetișcana și să se tocmească cu socrii pentru zestre, a ajuns sub pământ în cimitirul din satul nostru. De atunci și până azi, în fiecare zi cu soare, își aruncă umbra peste mormântul lui bisericuța de lemn, în lăuntru căreia stau nemișcați în icoane sfinții cu ochii scoși de mașa mea de vrăjitoarea care le descântă oamenilor de dragoste și de urât, de lingoare ori de năjit. Eu unul, nici o pricină nu aveam să cred că mă pândește moartea, Însă îmi dădeam unde ajuns seama că în împrejurările acelea nici binele nu se înghesuia să mă aștepte. Călcam cu sfială pe pietrele colțuroase ale trotuarului. Mi se prăpădiseră de mult ghetele cu care sosisem în vară la București, și altele nu avusesem cu ce să-mi cumpăr. Umblam iarăși ca la noi acasă, la Omida, desculți. Mai umblau și alți desculți în orașul de scaun. De cei care umblau ca și mine, desculți și zențuiți, nu aveam de ce mă rușina. Eram de o teapă. Iar de ceilalți? De ceilalți nici când păsa. Nu-i cunoșteam. Nici ei pe mine nu mă cunoșteau. Și apoi, ce eram eu pe lângă multa lumea Bucureștilor? Un pui de bogda proste. Piciorul beteag își de dădu un petic. Început să mă supere. Unghiile rupte, degetele pe care nu le puteam mișca și cu care mă loveam mereu de tăioasele pietre, mă dureau. Uneori simțeam durerea cum îmi străbate întregul trup de jos în sus și se oprește ca un cui înroșit în foc sub frunte între ochi. Scrâșneam din dinți, apoi încleșteam fălcile și tăceam. Te-ai lovit? Da. Te doare? Mă durea. N-avea însă niciun rost să o spun altuia. Râsei și răspunsei. Nu, nu mă doare. Al dracului om. Al dracului. Eram 23 de oameni în cârd, unii slinoși, rupți și desculți ca mine, alții tot slinoși, peticiți însă, încălțați. Adunătură. Golani, derbedei, lepădături. Cum te cheamă mă, șchiopule? Darie. Și mai cum? Atât nu-ți ajunge? Ba, mi-ajunge. Atunci ce mai vrei? Băietanul înalt și spelb începu să râdă. Rădea cu gura până la urechi. Avea dinții mari și galbeni. Dinți mari purtam și eu în gură, ba, chiar prea mari. De aceea la noi în sat mă și porecliseră, de cum învățasem să umblu și să ies în uliță, din sosul. Cu toate că fumam ca un șarpe, îmi păstram dinții albi ca zăpada. Mi spălam în fiecare dimineață cu apă și mi frecam cu degetul muiat în cenușă. Da. Pentru o gunoaie ca noi ajunge un singur nume. De ce crezi că suntem gunoaie? Suntem oameni, oameni ca oricare alții. Oameni, nu vezi cum ne duc din urmă? Ca pe vite. Numai noi doi vorbeam. În șoaptă vorbeam. Ceilalți mergeau tăcuți, bălăbănindu-se cu capetele în pământ, triști și abătuți ca după mor. Ziua se afla în Asfințit. Era o toamnă de aur. Gaslanii de pe marginea bulevardului începuseră a prinde rugină. Cum mă agățasele vardiștii? Simplu. Puse se rămână pe mine în colț acolo între bulevardul ce întretaie cu calea moșilor. Dracul, care mereu își vura coada în treburile mele, mă îndemnase și mă împinsese să ies din casă. În chițimia mea din fundătura Buzești, unde seamă mai mult bolnav decât sănătos, Mă pomenisem cu o zi mai înainte, cu mânzulica. În sfârșit, ți-am descoperit culcușul. Mă încruntasem. Nu te bucuri? Mă bucur. Dacă te bucuri, de ce te uiți la mine, Ponciș? Cine ți-a spus unde stau? Unul mic și ghebos. Teică. Teică dumbravă. Da, mi se pare că așa îl cheamă, Teică. Am poftit-o să stea pe scaun și am lăsat ușa deschisă să intre lumină în o Chițimia nu avea fereastră. Mânzulica s-a uitat un timp la mine. Pe urmă mi-a spus, te-ai jigări și te-ai rău de tot. Te-ai nu spriește orașul. O să-mi priească. Poate, deocamdată însă nu se vede. Motanul chioral al gazdei venise, se așezase pe prag și se apucase să toarcă. Dacă ai ști, ce să știu. De câte ori și aduce aminte de tine, domnul Jean te înjură de anafură. În lipsă poate să mă și bată. Se lăuda că o să-ți frângă oasele când o să te prindă. Eu i-am spus, a plecat domnule Jean. S-a întors la el acasă, la țară. Nu mă crede. Am întrebat-o. I s-a vindecat nasul domnului Jean? Mânzulica a râs. I s-a vindecat, dar n-a uitat. Grozav l-ai pleznit. Și mi se pare o singură dată. Nu, de două ori. Pe ori fugit. Am fugit. Fuga e rușinoasă, dar e sănătoasă. ce -au mai râs duduile de domnul Jean? Ți-a venit de hac, Jane? De duduilor, s-a întâmplat. Boierul însă a venit arizan la București? La trei zile după ce ai plecat o L-au adus niște ofițeri nemți cu mașina. Și-a aranjat treburile și a plecat în dărăt. Lasă că spun eu totul cum a fost. Am avut zai afet mare. Spunem, Nu, nu acum. Dar când? Mâine. Vreau să ne întâlnim spre seară pe moșilor în colț să mergem la cinema american. Rulează iudex. Curtea era pustie. Umbra salcâmilor, scorojiți de soare, se lungeau. Băbătia, care mira era gazdă, plecase prin vecini. Nu s pe țipene de om prin apropiere. Mânzulica zise, mă supără pisoiul ăsta, Chior. De ce te supără? Toarce liniștit. Mă supără pentru că mi se pare că seamănă la chip cu bulibașa de la Clocociov. După ce ai plecat tu de acolo, m-a bătut de câteva ori cu harapnicul. Uneori îl visez noaptea și mă trezesc țipând. Doamne, doamne, de ce l-ai fi văzut mereu pe bulibașa? Aș vrea să dorm, să visez altfel de visuri. Tu ce visesc când dormi? Nu-i răspunsesem. N-aveam nicio poftă să-i povestesc, țigăn visele mele. Mă uitam la ea. Mă uitasem. Atât. Purta o fustă largă, albastră, încrețită pe șoldurile subțiri. Bluza era albă. Tulpanul galben înflorat cu roșu. După urechea dreaptă, își aninase un fir de busuioc. Avea picioarele goale. S-a ridicat de pe scaun și a dat o lovitură motanului. Motanul trezit a zbughit-o ca o săgeată. Țigancușa a închis ușa. Dintr-o dată, în o s-a făcut întuneric. Au! Șchiopule, iar te-ai lovit la picior. Unde ți-e gândul? Calci în bobote. Eu știu unde mi mai fi și mie gândul. Nu știu. O să dai în grob dacă umbli cu gândul pe altă lume. O să dau, dar e mai bine pe lumea aceea pe unde umblu eu cu gândul decât pe aici. Zăpăcitule, mă mușcase de gură. Ai gura amară, șchiopule. Amară? De ce te-ai apucat să o muști? Zambila îmi că e dulce. Poate că atunci acolo sus, pe deal, la Arman, era... Gândul mi se frânse. Mă uită în dreapta, mă uită în stânga. Nici urmă de oraș. Bucureștii rămăseseră în urmă. Nu-i mai auzeam zâmzetul. Acum auzeam numai zupăiturile picioarelor noastre prin pulberea adânca drumului. Cârdul nostru, jalnic, mergea pe mijlocul unei șosele. Șoseaua era plină de gropi și de hârtoape. Uneori mi se îngropau picioarele în praf ca într-o zăpadă alburie și caldă. Într-o parte cealaltă a șoselei se întindeau până la marginea zării miriști uscate. Undeva se vedea o covercă în mijlocul unei bostănării. Mi s-a oscat gura. Ție, nu? Mi s-a oscat și mie. E cald. Ne-ar răprinde bine un pepene galben. Nu ne-ar strica nicio lubeniță. Una voinică, lunguiață, miezoasă, cu dungi negre pe burtă. Soldații nemți... Coplețiți și ei de căldură și de o steneală, abia se pe lângă noi, târșindu-și prin praful șoselei bocancii grei, care de mult își pierduse lustrul. Dar încotro nu ar fi ducând ăștia. Ai orbu de nu la gara obor. Unde e gara? Uite-o acolo, în față. Mai avem nițeluș și ajungem la ea. N-am fost niciodată prin aceste părți din preajma orașului. N-am apucat să cunosc încă bine nici orașul. O să-l cunoști, Nu o să fugă. Orașele rămân acolo unde sunt. Întorsi capul și mă uitai îndărăt. De departe, București părea un oraș mărunt, culcat parcă pe brânci, sub o mare pădure de sălci, de plopi de salcâmi. Asfințitul se lăsase roșcovam peste oraș și peste câmpurile goale, dezolate și dezolante, din jur. Cerul era încă limpede ca sticla, albă strimea și pierduse. Către scăpătat, bătea în roșu. Deasupra noastră căpătase o culoare fumurie. Plină de îndoială, neștiind ce să o fi petrecut cu mine și, din această pricină înjurându-mă, mânzulica, tocmai în acest ceas al serii, mă așteptase pe bulevard cum ne neînțelesesem. Avea să mă aștepte mult și bine. Mult și bine avea să mă mai aștepte Mânzulica. O colire în clădirea veche și dărăpănata a gării, și soldații nemți ne împinseră din urmă peste liniile de cale ferată către niște magazii acoperite cu țiglă și cu tencuială galbenă, crăpată și pe alocuri căzută. Acolo, pe o linie moartă cu bălării mari, crescute pe lângă șini și printre șini, ni s-a arătat un vagon de marfă care avea ușile deschise și dușumeaua acoperită cu un strat gros de paie. Vardistul care însoțea pe nemți, ne îndemnă. Hai, urcați-vă, o să vă încuiem pe din afară. La noapte o să dormiți aici, în vagon, pe moale. Ne mai lua și peste picior. Un bărbat între două vârste, care purta pantofi galbeni, sparți, pantaloni cadrilați, o hainuță scurtă în talie, roșcată și gambetă ca fenie, dată pe ceafă, îl întrebă pe Vardis cu un glas pițigăiat. Și dacă ne vine să ne... Ce facem, șefule? Vă deșertați și voi, cavitele, în vagon. Și până când o să rămânem zălogiți aici? Până mâine dimineață. Și pe urmă? Pe urmă, zău că nu mai știu, diplomatule. Comandatura germană ne-a cerut să-i punem la dispoziție urgent 20 de bărbați, iaca i-am pescuit de pe unde s-a nimerit 23. Ne-am gândit că nu strică să fie câțiva în plus. S-ar putea întâmpla ca unul din... Doi, dintre dumneavoastră, să dea ortul popii pe drum. Pe care drum, șefulețule? Pe care drum? Nu știu, diplomatule, zău că nu știu. Soldații germani, plitisiți de acest lung șir de vorbe, ne făcură semn să ne suim repede în vagon. Trebuia să ascultăm. Nu aveam încotro. i ascultarăm. Ne agățarăm de marginile ușilor și, odată ajunși în vagon, ne acioarăm fiecare în câte un loc ușor să ne întindem în voie și să ne petrecem noaptea dormind, dacă se va putea să dormim. Băiatul înalt și spelb, cu mustața abia mijită și care era cel puțin cu două capete mai înalt decât mine, mă strigă. Mă, ălașchiopul, vino aici lângă mine în colț. M-am dus lângă el. Tu cunoști pe careva dintre ăștia? Ferească Dumnezeu. Nici eu. Ai ceva la tine? Ce anume? Ceva de preț, de pildă gologani. Cred că am vreo 30 de lei. Și altceva? Un cuțit de care nu mă despar niciodată. Gologani sunt buni. E bun și cuțitul. Trebuie păstrat. Să încercăm să dormim aici, mai la o parte, mai la fereală. Nu poți să știi ce ți se întâmplă când ești pus așa pe neașteptate să dormi la oaltă cu oamenii pe care nu-i cunoști. Pe mine, crede-mă, șchiopule, poți să te bizui. În orice împrejurare, poți să te bizui. Crezi că ors să ne de departe de București? Fără îndoială. Altfel, de ce naiba ne-ar fi adus aici la gare și ne-ar fi zăvorât într-un vagon? De închis, dacă voiau să ne țină închiși, ar fi putut să ne închidă fie la poliție, fie într-unul din aresturile comandaturii. E prin orașul de aresturi ale comandaturii. Tăceam. Nu mă gândeam la nimic. Tăceam. Spelbul mă Scodi. Spune-mi adevărat, ți-e teamă? De ce să-mi fie teamă? O viață are omul și cu a morții două. Să lăsăm viața morților, aia nu e viață. Nici mie nu mi-e teamă. Presupun că or să ne ducă undeva unde și-a înțărcat dracu copiii. Și o să ne pună la muncă silită. Au mare nevoie nemții de mână de muncă. Așa crezi? Cred. Mi s-a mai întâmplat să mă ia așa de pe stradă cu arcanul și să mă ducă la muncă silită. De câte ori m-au dus, după auzit două, am izbutit să le fug de sub nas. Ai izbutit să fugi de sub nasul lor? De sub nasul lor și pe sub nasul lor. Astă primăvară m-au luat tot așa de pe stradă și m-au trimis pe Valea Prahovei la Băicoi să desfundăm sondele. Ne aflăm acolo cam la o sută de oameni. Am lucrat numai două zile, până am luat seama locului. Pe urmă am tulit-o. Nu era cine știe ce pază. O să fug și acum. Dacă te ții de mine și ai curaj, eu zic că atunci când o fi să fugim, să fugim împreună. Să fugim, dacă se va putea. Ei, asta e bună. De ce să nu se poată? Când vrea omul, se poate. În vagon era întuneric. Numai tavanul era ușor luminat de lumina cenușie a înserării, care pătrundea prin ferestrele mici, înguste și zăbrelite de lângă tavan. Vreo vlășgani aprinsese rățigări groase și fumau. Ajungea până sub nasul nostru fumul tare cu gust acrișor de tutun negru și de hârtie de jurnal. Îmi înțepa nările fumul. Diplomatul cu gambetă se rățoia la galigan. Domnilor, vă rog să fiți atenți cu chibriturile și cu țigările. Din suflet vă rog să fiți atenți. Gândiți-vă că dacă se aprind paiele de sub noi, până să alerge nemții să ne deschidă, ardem ca șoarecii cu vagon cu tot. Ei și? Mare pagobă. Auzi, jaf în ciuperci. Oamenii din vagon au început să-l înjure pe golanul cu gambetă și să-l înghiontească. Mi-am apropiat capul de urechea spelbului și l-am întrebat. Și ce lucrai acolo la sonde? scotețiței? Nici pomeneală. Atunci ce făceai? Să vezi. Când s-a rupt frontul în Carpați și au năvărit nemții în țară, englezii, care se cam așteptau la asta, s-au repezit și au dat foc sondelor. În unele puțuri de petrol, ca să le astupe, au aruncat tot ce le-a căzut la îndemână. Fiare vechi, pietroaie, scurtături de lemn, până și oale și vase de bucătărie." Nemții ne puneau să scoatem toate lucrurile astea din adânc cu niște cârlige. Uneori mergea, alteori nu. Atunci legam o bucată mare de ceară moale de o frânghie, legam deasupra bucății de ceară o greutate și lăsam frânghia să alunice pe gura puțului. Aluneca frânghia până se oprea. După un timp, trăgeam frânghia afară. Pe ceara moale se vedea forma fierului sau a petroiului sau a lemnului aruncat înăuntru. Nemții se uitau cu băgare de seamă la această formă, își băteau capul și născoceau un clește potrivit. să muncă. N-ar fi fost mai ușor să vă pună să săpați alte sonde? Poate că ar fi fost mai ușor, însă nemții nu aveau atâtea mașini de săpat câte le-ar fi trebuit. Până acum or fi fabrica și ei și ar fi adus destule. Dar ce amestec aveau englezii în petrolul de pe Valea Prahovei de i foc? Se vede că ești boboc și nu cunoști lumea. Petrolul, șchiopule, cât se află în țara românească, e ale englezilor. Au cumpărat mai mult pământurile de la țăran cu tot ce se află în adâncurile lor. Ai priceput? Am priceput. Tăcurăm. Larma din vagon se mai potoli. Departe, peste oraș, soarele scăpătase. Năpădi peste noi, întuneric de plin. Paile pe care ne culcaseră se încălziră. Aerul din vagon, îmbâxit cu fumul țigărilor, ajunsese în năbușitor. Unul cu voce siteavă întrebă. De ce-ți zicea mă, ție, diplomat? Te cunoștea? Și de ce te lua așa peste picior dacă ai fost într-adevăr diplomat? Dacă mă cunoaște? Mă cunoaște ca pe un calbreaz. Dar cine nu mă cunoaște pe mine în București? Toată lumea mă cunoaște. Am fost cineva la viața mea, da, da... Eu, domnilor, nu sunt cine, Am fost cineva la viața mea. Nu te lauzi? Dacă te miros că te lauzi, îți turtez gambeta. De ce m-aș lăuda? Am fost, siteavule, că n-am avut onoarea să-ți dau mâna și să-mi te recomanzi ca să știu cu cine am de-a face. Am fost diplomat de carieră. Consul, dacă unul ca tine știe cu ce se mănâncă această funcție. Să zic ca știi, dar dacă ai fost... De ce nu mai ești? Cum să mai fiu, mă, cum să mai fiu, dacă am fost dat afară? Și de ce te-a dat afară cine te-a dat afară? E, asta e o poveste lungă, o poveste foarte lungă. Spune-ne-o, ție gura nu-ți cere chirie, iar nouă o să ne treacă noaptea mai ușor. De ce să vă spun? Ce, voi sunteți spopi? De ce să mă spovedesc eu voă? Dacă ne povestești tot și ne vorbești cum ai vorbi celor soi ca tine, fără perdea, îți dau o țigară, diplomatule. Una tare, o mahorcă, să-ți ardă gâtul, să o simți până în fundul rărunchilor și să strănuți ca măgarul pigni de tignafes. O țigară? Da, o țigară, groasă, tare. Ia, dă o frate meu, ia, dă o că n-am fumat de câteva zile și îmi lasă gura apă. Așteaptă să o răsucesc, dar ia, spune cum vrei. Să o lipesc cu meu sau să-ți o dau o răsucită numai și de lipi să-ți o singur? Lipește-o cu scuipatul tău. Dacă o să vină greață, nu o să vărs, Stomacul mi-e gol. Seteavul, lipi țigarea și eu o întinse prin întuneric. Mersi. Dar dacă te-ai apucat să faci pomană, fă-o până la capăt. Ce-ți mai poftește rânza? Miluiește-mă, frate meu, și cu un foc. În vagon, fâlfâi scurt flacăra unui băz de chibrit. Văzui fața siteavului. Era lată și adânc ciupită de vărsat. Îmi aminti numai decât de el. Era bondocul vânjos, cu gâtul scurt și cu umerii largi care mersese tot timpul în fruntea cărdului nostru. Dăi drumul, diplomatule, că altfel te ating la moacă de zici că n-ai avut noroc. Acuși, permite numai să mai trag un fum, două. Trage și trei. Siteavul cu în timp. Pe urmă ne spuse tuturor. Mai fraților, să nu mai crâcnească unul. Vreau să ascult până la capăt povestea diplomatului. Tăcurăm mâlc. Nu fiindcă ne-ar fi fost frică de Siteav, însă devenirăm și noi curioși să auzim ce o să ne trâncănească diplomatul cu glas pițigăiat. Pomenei de noroc. Noroc am avut cu carul. Însă nu știu cum s-a făcut că l-am pierdut pe drum. Mă cheamă, dacă vreți să o știți și pe asta, Temistocle Filodor. Părinții și prietenii, pe vremea când aveam și părinți și prieteni, îmi spuneau Temii. Vă rog din inimă, dacă vreți să ne avem ca frații, să îmi spuneți și voi Temii. Cât o să viețuim împreună. Și mi se pare că o să viețuim împreună un timp destul de lung. M-am născut în leagă îndemătasă la Cartum, Penil în Sudan. Tatăl meu împlinea acolo în alta slujbă de consul. S-a născut în leagă îndemăta, se gândi, dacă este adevărat ceea ce ne sporovoia și acum stă lungi pe paie între niște coate goale ca noi și ne spune pentru o țigare fraților. Știe fără îndoială la care spune, făte frate cu dracul până treci puntea. Era adevărat că noi aveam o punte de trecut, nu știam care, dar tot atât de adevărat era că nu aveam nici înclin nici în mânecă cu dracii. O, oh, cât eram de dorni să-i auzim până la capă ciudata poveste. Devenisem toți numai urechi. Dacă ar fi fost lumină în vagon, am fi devenit și ochi. În vagon uh, însă era întuneric beznă. Diplomatul subsețigarea aruncă fumul pe naș și zice Am crescut printre negri voinici care umblau în pielea goală cu muște maroindu-le în jurul gurii. Ce trai, ce viață! Cu o mână de gologănaș de argint puteai să cumperi de la târg 12 fetișcane roabe. Răposatul taică-meu își cumpărase două duzini. Le scutura fetișcanelor boiul, le mai ținea cât le mai ținea, pe urmă le vindea la târg altora mai hârșiți, dar tot hârbar ca dânsul, și își cumpăra altele proaspete. Maica mea, și ea de mult răposată într domnul, se săturase de câte scandaluri făcuse. Ajunse ajunsese să se liniștească, nu-l mai gelozea și nu-l mai certa. Îl lăsa să-și facă în voie mendrele câte le avea. Robul sudanez, Tib, care îngrija de mine, Poate că diplomatul a mai rostit câteva cuvinte. Urechile mele, deși ciulite, nu le-a mai prins însă înțelesul pentru că fraza i-a fost tăiată în două neașteptate de un zgomot asurzitor. Izbit puternic, vagonul de marfă în care ne aflam a troznit din încheieturi, a zvâgnit brusc din loc, ne-a aruncat în văl ne unii peste alții, apoi s-a oprit. Am auzit glasul speriat al diplomatului. Ce înseamnă asta? Mai nimic. Iar răspunsiteavul: Ce fericiți leagă vagonul nostru de vreun mărfar gata să plece? Cu voia sau fără voia noastră o luăm din loc diplomature chiar în noaptea asta. Încotro? Asta o știu numai nemții care ne au în puterea lor. Și s-ar putea să mai știe și Aghiuță care îi are în puterea lui pe nemți. Răsemărăm albastru, dar răserăm. Ha, ha, ha, hihihi. Hi, hi. Vagonul nostru se mai ciocni violent de câteva ori cu alte vagoane, se mai plimbă prin gară când într-o parte, când într-alta, pe urmă, iarăși zăcu pe Dar acum ne dădurăm seama după pașii pe care îi auzeam bocănim prin apropiere, că nu ne mai găseam ca mai înainte pe o linie moartă, ci chiar în apropierea peronului. Auzeam pașii oamenilor care treceau pe lângă vagon și le auzeam nedeslușiți și cuvintele pe care le strigau. În spatele vagonului nostru, Pufăi o locomotivă, iar pe tavan licării lumina aruncată de felinarul cel mare din fața peronului. Diplomatul, care își isprăvise de mulți gara și își întrerupsese povestea abia începută, se răsucine liniștit pe paiele de sub el, scâncic ca un câine care vede că se apropie cineva de el să-l dăuleze fără milă cu parul. Credeți că au să ne ducă la muncă? Doar nu s-au grăbit ei să ne culeagă de pe drumuri ca să ne pună să petrecem. Asta tu, ca diplomat ai fost, ai putea să o înțelegi mai bine decât noi. Vai de mine, vai de măi, ca mai culița mea, ce o să mă fac eu? Nu mă pricep la niciun fel de muncă, fraților, la niciun fel de muncă. Nu ai muncit niciodată, diplomatule? Niciodată, de când mama m-a făcut, niciodată. Atunci, din ce măzga moaște ai trăit? Până la 30 de ani, m-au avut în grijă părinții. Pe urmă, m-a întreținut statul. Acum, fluieră undeva departe o locomotivă, îi răspunse răgușită locomotiva de lângă vagonul nostru. Numai decât, după aceea, cu scrâșne de fiare vechi, scârțind din toate încheieturile, trenul care, socotind distanța dintre cele două fluierături ale locomotivelor trebuia să fi fost lung, a plecat din gară, luneca încet pe șine. Locomotiva de lângă noi sufla greu. Un mărfar am ajuns să umblu cu un marfar. Lasă, diplomatule, nu te mai văicări. Vei fi umblat de multe ori în viața ta cu acceleratele și expresurile. Nu-ți păgubește acum la bătrânețe să te mai cărăbănești prin lume și cu un marfar. Nu să scadă conciul. Bine, fie și un mărfar. Dar încotro ne-o duce. Spre miază noapte apus. Mergem pe linia București-Pitești. De unde știi? Păi dacă am filuat luat-o spre Giurgiu, trebuia să ne tragă, nu să ne împingă locomotiva din spate. E la mintea cocoșului. Cineva în vagon îi în râs. La mintea cocoșului, poate, dar nu și la mintea unuia care a fost diplomat. De fapt, războiul acesta în care se vânzolește întreaga lume a izbucnit din pricina deșteptăciunii și a priceperii diplomaților.